All right. <laughs> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صد الله عليه وعلى آله الطائبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المختلين na sviđanju katijom. Vobređenje. Allah subhanahu wa ta'ala zahvali ima salavati s na Muhammeda s-salamu alayhi wa s-salam na njegove sve njegove ashabi i na njegove tristu časnu porodicu i kaj salavati i vama vraća s-salamu alaykum wa rahmatullahi Nakon toga vžalahu pomoć počet jedno novu poglavlani nakon što smo Završili znači e, govor o smrti, o duši, o kaburu i kavrskom životu, kavrskom azabu i nagradi i kazni. Večera su za vahu pomoć počinjemo govoriti o predznakima sudnjeg dana. O predznakima sudnjeg dana. Pa prije nego što počnemo govoriti o samim preznacima sudnjeg dana, da napravimo jedan uvod kroz koji ćemo ukazati znači, na neke najvažnije stvari vezano za sudnji dan. Mi kad kažemo sudnji dan, mislimo na smak svijeta, tako. mislimo na uništenje. Iako i dan po svom značenju, znači dan suđenja, jel tako, a to je u stvari dan prozidljenja, jel tako, i suđenja. Ali u našem adacu i običaju, jel tako, ljudi ne obraćaju pažnju na značenju riječi, nego kad kažu sudniji dan, misle na, misle na smak, jel tako, misle na kolaps, na dan uništenja, jel tako, nevesta i džemlje. Kijaneski dan. Kijaneski dan. Kijaneski dan opet je uh, neispravno, jer počet će danaske riješi Kijana djevom Kijana od pana je kumu stojati što bi značilo opet dan stanjanja, znači dan nakon i čekanja čekanja suđenja. Pa se opet ne odnosi na, na kolaps i na da tako halon, da li tako uništojenje neveta i zemlji. I ne opet, znači ne se na dan kada će ova stana treba svima život odužiti i sve unišiti. Međutim, evo da, da, znači, znate, kada kažemo, sudje i dan da se mislili na to. I kod nas, u narodu, i u običaju, i možda čak i u literaturi, šarijak koji u literaturi gdje se ovaj, u prevodioci kad prevode da uglavnom koriste ovaj termin sudira. pa kad to spomenemo u nastavku da znate da se na to misli ne misli se na dan suđenja, pa ovaj dan sigurno dolazi ovaj dan sigurno dolazi Allah je sve umete na ovaj dan upozorio i opomenuo i svima ovim danom priječio. Pa tako je priječio i ovom umletom. I ovom umletom, je tako? Vjerovanje u suzi dan, u dan kada će Allah stvarno tada sve usmrtiti i dan proživljenja, dan suđenja, je tako? I sam dan suđenja je od samih osnova imana. Tako. Pa kad smo govorili o imanu, rekli smo da je to šta vjerovanju u Allaha. Malah je, sudnji dan. Jedan, znači, odnosnova imana. Ko ne vjeruje u suđi dan, on je bez imana. Što znači da je bez imana? Znači da je kafir, ne Ko ne vjeruje šta? U sudnji dan. Tako imamo ljudi koji izražavaju sumnju u suđi dan tako, možda klanja i posti, i možda je nahad i možda je najveću donaciju za džaviju dao, ali kad sa njim porazgovaraš i kažeš, valja račun polagati i doći on pred Allah, nešto su od, znači, dana uđenja i to, to života na kiretu spomeniš a on onda kaže, pa ne znam koji se od ili tako počinje, nešto znači da je on u šta, pored čega ne Jerona i konevido sudnji dan ne va imana kao kako Allah smara da kaže: "Lestabdiru antu wallu wujuhakum qibla l-mashriqi wal-maghrib. Nije bir dobročinstvo da okrećete svoja lica prema istoku ili prema zapadu. Da tražite mudrosti poenta u tome. Velakinal bir, men amana billa il-yawm ila akhir. Nego je dobročinstvo da se žrje i sujida. I Mora u njim vjerovati, tako, voljki tabi on nebidjine i tako dalje. Vjeri u knjige i poslanike. Allah Hrana kada, dakle, na više mjesta u Kur'anu poderava i opomnije, podučava nas da je vjerovanje u dan od osnove imana kone vere u sudigram da nije vjerni to opisuje ono sano dara između to u suri anisa opisuje vjerni keva almu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka bima ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I oni nama obavljaju i zrete se i vjeruju u Allaha i sudji dan. I vjeruju u Allaha i sudji dan, vjeruju u akirec. tako. vjeruju u akirec. No, like, nu legte, nazivana dina, ovima koji su ovakvi mokmini, o tako njima su pripremili ogromnu. Narod. Allah Subhanahu wa ta'ala o smaku, o kijanskom danu, o smaku svijeta, o mišljenju i do svog dana, brzivljenja i sluđenja govori na razne načine. Govori na razne načine. Jer Allah Subhanahu da inače u Koranu ostvarila govori na različite nasine. Zel tako da da bi taj CER o toj stvari bio stup čatniji. I da bi na razne načine ljudima dokazao i pokazao i nego je tako, Ne ne je povjerovao. Kao što Allah Subhanahu kaže da bi bilo ambraju festival, a ja tiraj Allah Subhanahu Watara uplja stvarima, određene stvari, tako planira stvari. Dessalno Allah objasnjala ajeta Pa u ajetima spomni Dessalno opisej Posobne stvari Ko jedina što je Da tako dessalno spomni Allah s.h.a. ta'la Jufatsilu l'ajat Zast Allah s.h.a. Zastu svetako gori Na'allakum bili kaj robbim tukinon Ne bili ste lini ususred Sa svojim gospodarom Vjerovali Al ne vjerovali Nego tukinon Bili stikuri Kama s.h.a. ta'la bjavlije na razni način govori govorit, li vi u susret sa Allahu bili sigurni. U susret sa Allahom što e je to? Sudjina. To je sudjina? Da. Nezuli ste u taj susret bili sigurni. Pa Allah s.a. nekad samo onako obavijest dava o sudjim dana. Allah je prvi put počeo stvaranje. Allah je sve prvi put stvorio se i Allah će sve ponovi. Pa govori, Allah s pano tava odavšem, Allah je sve prvim put stvorio će sve idu. Allah će sve ponovi opet stvorio. sve ne ide i turžavom a zatim ste njemu razli. na običan način. Puki izvsta. To Allah je sve stvorio što se ponovo stvori. Po njemu je uržaju, juržaju oni kći da je napimo binamero, ki na darka se nego vrate, hoće ih obavjestiti šta su radili. Allah spara taala obavještava da ima taj dan kad će se vratiti i kad će biće obavijećeno šta su radili. Drugi na drugim ajetima pa ucihara koristi uz nagovje taj sudnik danas koristi rjesicu ina. znači to nas u, u, u prevodu Korana prevode kao zaista. Stvarno. Sigurno. Eli tako? Pa prvi će je tjela, tjela, ono reči, sigurno. Zatigurno. Zaista stvarno, je tako. Inne, sada se ajatno. Stvarno se sudni danbos. Zaista se sudnji Dan tulos zaista suđi dan dolazi, a pireto suđi dan je dolazi, ali ovdje koristi šta, potvrdu. tvrdu jednu, jednu riječu koja dodatno potvrđuje su tvrdu, odnosno zna značajnje, otako tako. ta ta tijel opet, da drugim jesmima, Allah pored ove potvrde inne, koristi još i lam za još dodatno i još pojatanu فقال وَإِنَّ سَعَتَ لَآتِيَتُمْ وفقه زيسا سوديدان شه شو سيغور ندوش فقوري تيه داخلي دواء خوطة توسي فاتفرجيوا إطلاع في دوارنو ذاتي غورنو شهونو شه سوديدان توش فإن Kaže, zaista će Allahova odredba, Allahov eđer, rok koji on odredio, sigurno će stvarno doći. Zašto? Da bi to doprlo do ljudskih hrta i do njegovine svijesti da stvarno nema drugog i da će to zastigurno, zastigurno biti. Zatim Allah s Panakala u ajkim opet kad kaže, Zastigurno, stvarno, zastigurno i stvarno, će sudje dan doš, nakon toga dodaju lara i vefi, nema usto nikakve sumje. Vogledajte potrđivanje. Stvarno, če sudje dan šigurno dodajući, usto nema nikakve sumje. Lara i vefi. Aleko mi se namlilo. Dakle, nema nimalo sud, vege od toga, stvarno, se, zastigurno da, je došt, veliko je način način, ali većina ljudi nevjeruje. Pa iako će sigurno došt, večina ljudi nevjeruje. Večina ljudi nevjeruje. Allah subhanahu wa ta'ala, spora svihoj oblijka, potvržila je dače suđi dan došt, Allah subhanahu wa ta'ala, se namnogom je sta kunem. Allah sam, Allah, te zaklini da česu njeglantos. Pa te zaklini slovo. Kaltako? Kaltu joa reto Allah ula ilaha illa hua la ila yom il qiyanis. Kaltako? Allah ula ilaha illa hua kaltu li Allah ili on Allah nema drugog Boga osim Allah on na suđim dami, na pijaniskom dami, o tako, sve se vas skupit, zasviđu će to biti. Allah bih znaši da te kuna čime on hoće. u svoj stvorenja. ali čime se Allah za kuna to počina i vnčilu to stvorinja, pa se Allah bih znaši da kuna vzariati zaru tajl-hamilati vikra, tajl-jariati jisra, فالمقصمات أمرا إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع كان الله سبحانه وتعالى تكو ميخوني كوي ديجو براسك إلي تكو نجد كوي فوشو يلتكو تكو ميخوني كوي فوشو الله سبحانه وتعالى سعوده كون ona se nalazima. U tepsirima od radijallahu han da se ovdje odnosi na one koji jel ja pušu odnosu meleke koji čine da vjetar puše. Da se odnosi na vjetar. Selhani laki vikora i one koji terete nose od radijallahu han ovdje one koji terete nose da se odnosi na oblake. Ili da se odnosi na meleke koji nosi oblake, je li tako? Saj želi jati i koji lagano, bez peskoće, sloli. Je tako. Lagano, bez peskoće, sloli. Allah sada se svim ovim melecima ili ovim stvarima prije zakliju, radi čega se kune danas obavijesti? Zaista ono što vam se obetavate sigurno dovolite. Zajta je Allahu običanje, istina. Znači šta je ovdje običanje? Zajta će biti din. Sigurno će se dogoditi din. Ovdje din znači šta polaganje rasu, rasuna. Din znači ovdje isplaćivanje. Svakome se biti plaćeno pa našto se ovdje Allah pune, da će sigurno biti tu dan. Da, da sigurno taj dan dolazi, da će sigurno biti. Allah, s.v. Hala se zakljuje razim svojim stvorenjima, da će sigurno ono što je obječano doćilo, je to istina i da će biti din. No tako, ko imel din, din će se sigurno dogodi, a din je u stvari is počival je tako ispočivanje svakome svako će biti kažnjet ili nagra nagrađan to sigurno dolazi u drugoj suri odmah posle zariyat Allah subhanahu wa taala se tako uzikune pa se zaklinja Allah subhanahu wa taala u turu wa kitab inna adada rodbika la vape, ma lamo min dafe tako mi planine tur tur, gdje ne va je planina tur a dobro u glavom allah shanah ta'ala se zaklini ovom planinom, tur no Watiavim et pur i knjigom koja je u redovima ispisana. Zaklijete Allah knjigom koja je u redovima ispisana. Na kozi razmotanoj. Vi znate prije znači kako su e, nisu knjige bile poridane u stranice. Nego u rolnu. Smotane u rolnu. Jel tako? Pa Allah smala kala sune kigom koje redo je redove napisana i u razmo. Razmo kano. Znači razmo kano. Jel tako? Wal beytil naamur. Čuli ste za beytil naamur? Jel tako? Allahova kuća na nebeskima. U koju svaki dan uđe na desetih kilada da činim gledat Allah s.w.t. i onda kad izađu toga dana iz nje nikad više u ne vrati a svaki dan u nju ulazi po 70.000 amerika. Kaže, dosudnjih da nikad ti imeli ti više tu neći nuz. A, koliko ima velika? Dalje, dakle Allah s.w.t. se kune ovom kućom u kojoj se i badat čini. Vasaqfil narkuo i uzdignutog stropa i takom i uzdignutog stropa, visokog stropa. Val bahre il misljur i Allah se kune more vasrom napunjeni. Morem vasrom napunjeni. Pa Allah sadao tava se ote kune jednim od prizora koji će biti nasudnjen dan. Šta će biti sa morima? Zapalite je o se, je li tako? Neće presušt moj, nego će se zapalit gdje puna vatre. O izel bi aru struđirat. I kad se mora, zapalit. A u nas Hala tava govori u tob kola, kad se potrerušit, mora se te zapala. Fuggira. U i biharu fuggira i kad mora eksplodira. Kad mora, sta. U ne zapala. Al sta kad eksplodira. U i za biharu fuggira. Kad mora eksplodira. Dakle, to neće biti obično sagorjevani goreje, nego eksplozije. Brzo sagorjevani. To tako. Svi moji sam radi tega, da onda kaze, inna adaba rabbi kelavate sigurno će Allahova kaljna doći. Malavu min datija, niko to ne može otaknuti. Niko to ne može sprijesiti. Nikko se ne može ispred ove Allahove odredbe izriješiti. Tako Allah Sanatara se zakljenje, dakle, govori da će dus. Onda Allah Sanatara s drugim ajetima naređuje Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam da se on zakune svojim gospodarom. Kad raspravlja sa mužnicima, bit će sudji dan, neće biti da se on zakone svojim gospodarom jel tako da će biti suđena. Bi Pitaju bi oni tebe da li je on istina taj suđija da je istina stvar. Kusii rabbina innahu haq. Wa ma tako mi moga gospodara. Resti tako mi pa ma Allah na redu je. Ti reći da tako mi moga se, Zakunite, tako? Tako mi, Boga gospodara, zaista je ovaj suđi dan istina, ona vam ću biti moći i mi, vi, dakle, nećete biti zaštiće, nećete moći umaši. Nije Allah, s.a.v. nemoćan, o tako? Nećete vi, Allah, ostaviti, nemoćnim da vas stigne. U kodem pa nabijem, kakarulat, tina sara'a, nema niti govori se doći sudira. Uzbera rabbi la takiyankum. kako mi moga gospodara sigurno će vam pos. Pa da Allah tana taala reci Muhammedu sallallahu alejhi da se on zakune i da im zaprijeti da će sigurno doći. Allah s.o. ta'la nas promovještava da je ovo iština inna vaad Allah šakum karata guranakom ajas zaista i Allah u obječani iština ponemoljavati dunialuk zavara zaista i Allah u obječani iština ponemoljavati dunialuk zavara pa i zan, jo tako ovaj dunialuk je varli varli zanotki, zaslijepki, odbraći opazni jo pa i sam svaki dan sunce izgledi, zalazi, mjesec, kao tako, zima, proljeće, leto, sve se okreće, pomjera i sam se za ne sve O tako, zaboravio, skroz zaboravio. Našto zaboravio da ovo sunce jednog dana će izaći od zahranu. O tako. Sme suma da je se mjesec već raspolucio puko, prekupo. Smetni smo, zaboravi, da će sve ovo da se smrni, spali, eksplodira, unisti. Da će, kad ne zemlju zategnu i raztegnu, da će kablovi, da se potvara i da ljudi iz, iz kablova koji ispada. Da je uvijsje. Đoći će pita. Ovaj sudnji dan, braćo, je blizu. Stravovi blizu. Ovaj sudnji dan je blizu, stravovi blizu. Kaže Allah, strana tara, u Kur'anu nagovještava i još će de Kur'an objavljiva. Braćo, još kad je Kur'an objavljiva. A kad je Kur'an objavljiva? 15 stoljeća. stoljeće, već. Već je 15 stoljeća kako je Kur'an objavljiva. Još kad je Kur'an objavljiva, Allah s.a.v. govori da je sudi da prije. Pokaze, je potava da ti sara'atu. Je potava Prima ko se sud dan. Prima ko se, se nekazi dok ne bude jako blizu. tako? Prima ko se sud dan. Prima ko se nešto ne govori se dok, dok to ne bude svano jako blizu. I kad sema da ti se rato, one come, se. Prima ko se suđi dan i mjesec se raspolutio. I mjesec se raspukuo. I vi znate, je tako, da je, šta se desilo? Da je Allah poslanik sallaha riječ, ili ne? Musi su tražili možizu, dokaz, je li tako? Pa je Allah poslanik sallaha riječ, ili ne pokazuju prav mjeseci. tako? I, mjeseci ste šta? Raz polucije, pa skoli onda nis vjerovali svoj moćnih. Pa je li tako? Pa svi hrje, pa ovoj, pa onoj. međutim šta? Karavane koje su poslije mjese iz dana dolađile, kad su došli, počeli su pričati o šudnoj stvari koji su vidu, Šta su to bili? Videli smo da se vijete raspolovio, razmaklo su. Dvije područite razmakli pa se sad sad Čak odvojeno sad svim od Ruslimana, je li tako, daleko poslije, otkrićete zapisi istoričara u Indiji, na raznim krajima svijeta, na svijede Afriki, da su zapisali datum ljudi kad su vidjeli da se vjese raspoluzio. Pa su muslimani kad su došli u te krajeva osvojili i našli te no, tako. Ovi ljudi nisu znali da se objavlje Kur'an. Pa ovaj spano na nagovjestio da ovaj sad, ovaj trenutak unistenja sad blizu. I hrtava da Primako se sudji dan i njezljete raspoludje. I ovom je stigljeno jedan od predma. Toliko se sudji dan primako da Allah, sr. u Kur'anu, govori kao da on već stav dolazi. Kao da je već došao. Ma kao da je Allah, sr. u suri, naša. Eta amurullahi velatest tađilu. Evo, došla je Allahova odrezba, nemojte je u poslom vremenu, došla, već je dosla. kao da je već tu. Allah, Allah kada u sudnjem danu, govori kao da je već tu, to je toliko blizu, etamrullah, došla je, Allah, odredno, nemojte im poživjivati, evo došla je, gotovo, tu je, odnosite na to, na Međutim, iako je ovo, tako da je jako bližu. Davno objavljeno, tako, što ti se ljudi da, ljudi su i da danas spravi, jako velikom gap, da ti nevaro nas pravčega. Nas pravbolu strasnog dana i jovi veliki strah i ne se. A Allah t'hano nas podučava, da ljudi takvi, da je to slojstveni ima. Pa govori Allah s.a.v. Osobem je na samu početku sure Al-Anbija. I ktero dalinati hitabom. Ljudima se prima ko dan kad će biti čin računa. Prima ko se ljudima dam svođenje računa v ovom fije vatleten mu aridun a oni nehajni oni se nehajno, nemarno okriću od toga. Ljudima se prilišnji dan, kad će se svoje tratune, oni su nehajni i nevarni naspram toga. Ma je finim mi, zikrim mi, i mostetim, u jelaku. Ne je dolazi i nije i došla ni jedna nova okomena od njihovog gospodara. Pogledaj toliko. Nijedna nova opomena nije došla od gospodara, a da to nisu dočekali se i smijajući, podsmijavajući. Allah sada kada i pozorava, dolazi stalo nove opomene na taj dan, a oni to dočekaju kako rugajući i smijavajući la ijetan srta ratijani. Tako je prevedeno ovdje u, u, u prevodu srta ratijani. Uvijek je ten kod obuhom srta koja je okupila neka zaba. Od je leho, zabav, igra i zabav. Znači njihova crta je prešta okupjena, zabavljanjem, ikru, cirkusom, šalom, tako? Srta koja su time okupljena nikako da se ozbilje ozbiljne, tako? Nikako da shvati da to opene, strašna stvar dolazi. I stra, strašna stvar se nadvijela na ljude. Vi si iza glava, oni nikako da shvati, šta se u konji događa? Šta se u konji dešava? I zaista je to interesantno. Da su ljudi tako nemarni, tako u i da se tako sigurnim osjećaju. Jedan od ovih ljudi koji su uh, radili uh, pri ovim traživakim i letili sa, sa ovim brodovima, letili iznad vacione, pa gore sa satelita, posmatrali zemlju. Poslije kad se vratio priča, kaže, nevjerovatno kako ljudi na zemlji imaju osjećaj da su bezvijeni. Al kako zemlja stravolito izgleda kad se gleda iz svemira? Iz Stražno izgleda. I kako je život na zemlji nesiguran. Ili tako? I svemira kad se gleda i kako se želja, je tako, let bi Pođi razmisle treće sve sve to. Sada to. Dobro. Dobro, klimamo. mora izdoći da će se izići na kopno. Ono kopno izlenda da će sad otvoriti otići da će. Raspasti. Tako izgleda. Allah najbolje zna. Znači zanijeli su da ljudi su tako zaokupljena za njihova srpe ispunjena igrom i zabavom, šalama, cirkusom dok nad njihovim glavama visi i približava im se strašna tvar strašna tvar omolim vas panokala, da ne budemo od nego da budemo svjesni ove stvari koja se približava postavljate ovdje pitanje kako to da Allah kaže prije se srne stoljeća, prije srne stoljeća da kazi primakus srdi dan, blizu srdi dan. A evo četrne stoljeća prošlo. A. Još nispa te nije desu. Znamo je, da je to da je to je Da tako? Allah wa ta'ala da je ba'ida. Wa Oni vidite, taj dan taj to da, A mi vidimo taj to jako blizu. Zatto inna yawman indallahi kalf sanatin mimma ta'udun. Ka fala ashabu ta'ala, ku zalaha yadan dan kao 1000 godin ašako vi brojite. Teko zalaha dan. Fa je Sigurna bliz? Sigurno je bliz. Nema nikakve sumije da to tu jako, jako bliz. Ako je ova samo tava prije četvrne stoljeća objavio da je bliz, pa što onda danas? Juš Onda je danas više nego bliz. Onda je danas ta pa, tudi dan više Jer je, to je u toj i što se privako, pa onda danas je zastigono tu, na pragu. Tu na pragu. Allah. Međutim, u svakom slučaju, Allah kada i za ovaj period, je li tako, od 1,5 godina, 1430 godina od primke, kad aje, se objavljaju se objavljivan, možda se objavljam prije izre, možda poslije izre, prije izre, su neki objavljeni, neki poslije, zavisi koja je sura, je tako? Zastigurno je to kod Allaha samal kara jako, jako blizu. Zato je još blizu? Blizu u odnosu na, u kompletu istoriju ljudskog vreda, je li tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže da je prima koje ko se ujednosno na ovo vrijeme koje je rok prošlo. naprimjer kad evo ovdje auto navodi jedan prijedl kaže, kaže ti nekome pozvario nešto so na 50 godina. Poznajm je davo poznajem na 50 godina. Kad prođe 45 godina koji će reći prima koje rok isplati sve se zadvije još imao pijet godina još daleko al ali u odnosu na ono što je prošlo tad, je, tad se može reći da se prima primako. pa ono kada kad teži, prima se teže prima se služi dan prima ko se u odnosu na početak u odnosu kad je kad je počelo kad je ljudski rod kad je Adama stvorio i spustio na zemlju sad je već šta jako se prima أولاً أولاً أولاً فتفرحوا الحديث كي فيديوه إما بخاري إما موسيقى كاذي وحديث ودعضوا ابن عمر رضي الله عنه وما دايلك ورسل الله عليه السلام إنما أجلكم في, <للحديث> في, <تسجح> في المنى من نبع طبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى عضري بالسلام <تسجح> أجل أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً Vaš ežel je u odnosu na omete koji su prije vas vidjeli. Znači, u odnosu na sve narade koji su prije vas vidjeli, eželj ili rok ovog ometa je kao od ikindije do zaatka su sunca. Kao od ikindije do zalačka sunca. I kindijsko vrijeme je jedno od najkraćih namadskih vremena. Jo tako? Pa, ako usliješ da je ljudski rod živio u jednom danu. svi omneti prije Muhammeza sallallahu alaihi sallam, njihov period je od zore do ikindije. A kako? Od zore do ikindije. A ovaj omnet, njegovo vrijeme je od ikindije do zalaska sunca. Do zalaska sunca. Išto tako, Allah uzbostali, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallamu, hadiju, koji je bil, imam, bohari, muslim, kazi, bojstu, ena vasta'a, kuhati. Poslal sam ja, i sudi, i dan, kao ova dva. Pa je pokazao, každe prst i srednji prst, ovako, što je tako. Pa to se uzme, je li tako, da ljudski rr, čista ukupan posljena yani, ljudskog roda, i čista do traje, kao srednji prst. Da Onda je prošlo do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem konsej katiter. Ostao do sudnij dana samo ova razlika. Samo kolko je prednji prst duži od kažiprasta. To je toliko ostalo kad je, je ostalo? A, možda za ovaj Znači, da sad može zaviti koliko je ostalo. I koliko je te dan zaista, zaista, primarkom. La havla u laquvata i La havla Zato Allah kad oui. ta je objavio ajit i kaže etamrullahi s.a. kaže, došao je, Allah odreda je došla, došao je tu. Jer Allah ne znam išto, koliko tu. ترهو يتبعو اتا ويتبعو ويتبعو كالتبعو يتبعو كيف يوند داناس وما أمر ساعة إلا كلمش البطري أو هو أقرب سودي دان ج دكتل تلقوا بلز كو ترسطا أو كايريوش بلز وما أمر ساعة إلا كلمش البطري أو هو أقرب Sudji dan je kao tren oka ili osvrliš. Toliko ili Tako ova smanodara upozorava, upozorava na bledinu sudnjeg dana. Na bledinu sudnjeg dana. Molim ova smanodara da nas učini od onih koji će se spremiti za sudnjeg dan. A sudnji dan svakog od nas pojedinostno njegova smršta. Pa je u tom kontekstu opet još bliže od blizu. Pa je u tom kontekstu i na taj način ako shvatimo, onda je nas sudje dan i nas sudje čas šta još bliže od ovog sve blizu. Molim vas, Pana Tavla, danas za trenutak pripne. Niko ne zna tačan trenutak kad je sudjena. Niko ne zna tačno kran kad je sudi da. Kada je došao <stutim> Džibril alejhis salam Muhammed sallallahu alejhi ve i seo pred njega i stavio svoje koljeno ispred njegovih i tako i počeo mu postavljati pitanje. Od pitanja. koja mu je postavio pred Alahov poslanice sallallahu Došao je Džibril u odijelu, tako u belom odijelu u obliku i tako u liku čovjeka. دا الله اللہ وقت صلیقه صلی اللہ علیہ وسلم پیتا جدا تحابی شویو اذا زبان دیل تکو اوز پیتا متا تکو مستع قد شد سمج سفیتا قد تسو بیت قد تسو نیدار فقاز رسول صلی اللہ وسلم او نسنو يل تکو قاز رسول صلی اللہ وسلم مل نسؤول عنها باعلن من السائل Melmat ula anhabi aram a mina sa'il, ništa onaj koji je upitan, o tome ne zna više, od onog koji pita. Pa Allahu Subhanahu Sallallahu Alaihi da on ništa ne zna i područja tava da ni zibriju ništa ne zna. Pa kad ne zna on, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, najodobranić čovjek. I kad je on potvrdio da Džibrij kao najodabraniji nelek Džibrij je najodabraniji nelek On je sa eninu stena Použdani na nebesima Najpoždani melek na nebesima A Mohamed sallallahu alaihi sallam Najpoždani covijek na zemlji Kad njih u dvojica ništa o tome ne znaju Pa ko drugi mogu znati ima niko drugi ne bi mogao nešto o tome znaći. Niko, zaista, niko drugi o tome ništa ne bi mogao znaći. Allah, srhano nas u Koranu podučava u više ajeta, da o tome niko ništa ne zna. Allah, srhano vatala, nas podučava da je ovo stvar za koju ću ljudi stalo pitali. Jel stalo neke anica, pitaju o suđim dan. E ja ne Kad će se to dogoditi? Pijetajte za svoj nijedan, kače bih? Kul innama ilmuha inda rati. Resti tu zna samo moj gospoda. La yu zjeliha li vaktiha indahu. Nikoga ne odgazza do Njegova vremena ostim on. I nikoga neće je, jer tako, da ti da budu odgoditi do određenu broka, ostim Allah s.w.t. Sekulatvi se navači vrlo. Težak će taj dan biti iza nebesa i na zemlju. Težak će taj dan biti iza nebesa i za zemlju. Možete joj spratiti, Allah najbolje zna, sekulatvi se navači vrlo. Da je sudni dan već otežao na nebesima i na zemlju. Otežao samo što se ne prolobi. To je Samo što ne può che so che Allah naibedesh. Taccola sistemava si voca. Io errore che. Nas sicum illa pacta, li che vam doci sudi danno si misera. Purghe todo o o zero zarniskan. Allah taala na tolico nie sa o pozerada, doce cunipa. Strada do vi. Sala che quando doce vi Bis se upozorava. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kazi blizu. ebuizu. Puduš vam sud, prizuje sudjeta. Objavi prima se sudnika. Po zatim Allah Bashallahi nas obavijestao o preznatima sudjama. Prtici izni njih preznat da. Je li kako? Niju će natupiti suđi dan dok ne bude to, to, to. Pa ne ište biti dok ne bude to. Pa pre suđi dan će biti to, to, to. Pa pre suđi dan će biti svakog. Sve objašnjeno. Ali opet kore svega te etikom ila vokta, kore s dvjega evoga, će vam doći suđi dan i dena. se u stavljenje človjeka. Da pored svih upozorjenja opet ga Iznenadi i zatekne. I to kao nas, to iznenadi ovaj snijegu u Pa A svi se iznenadi. To je svi naš ovijek. Pa šta drugo, čekaj ljudi u evo. Šta drugo se mogu biti? I opet je iznenadio, zateko i ne mogu da... Vašem se putem. E tako, znači, sudi nam. Znate, tijekom ili nevakete, doći će vam... Samo inize nada. vam doši sludi da nikao podreši otim izizeada. Jez elunkeke ennekke hopilju na ima, pisa liste kao da ti seme ne što zmaš. Tako tepita. ko in ne nama in da ovvari o innek star nairaju Adamon redski to znati samo allah, ali većina ljudi ne zna za to zna samo allah. Na drugom mjestu je elke nas isa kul innama ilmu je inda Allahi vama je grića ljale seo sa te konu parida pita i se vudi osudji imedanu Allah, ašta fije naš možda isudji imedan veoma blizu ašta mismi smožda isudji imedan jaako, jaako, blizu jest il unika ani seo ti aijana morsaha te ila kad te se desiti kako da im ti to spomenuš? Osud će to njima spomenuš? Kako da im to spomeneš Je tako? Kad ne znaš ili Aratike, Munterara, to zna samo tvoj gospoda To zna samo tvoj gospodar. Allah, Anotara, je na brojnim djecima podučio nas i ukazao na to da niko ne zna, je tako, kad je kad je suljena. Između ostalog, Allah s.w. podučava da mnogije druge stvari niko ne zna. Inna Allahe inda u Samo Allah zna, jel tako, kad je saa, Kad je taj trenutak. Jel tako? Kad je suđaj dan? O je nezdjel ilgajte. I on spust tak iš, drugi ne može. To tako? Evo pokušavali se svoju tehnologiju, jel tako? da napušu neke oblake, da nas ne bi nebljki pala, pa ne ispati se, kažu. Ne Allah je dao ovaj ajet objavio prije toliko stoljeća. Je tako? I ljudi, i nakon toliko stoljeća Allah je dao da ljudi probaju, je tako? Šta su probali? Da opoveznu ovaj ajet. Allah subhanahu ta'ala kazi, samo on zna, kada su ni da, i samo on spustatiš. I od osrogi, to tako hoće i on da spustatiš. I, I stavi, pro ko pravi tako, tako, ništa pro pravi. Vajunaz zelo pravi. arham. I samo on zna, šta je umatirni sam. Hmm. Dobro, Danas onaj kako mu nešto. Kak se zove onaj ultra i ovaj. Ne znaju oni staje u prvom, jelpak. Oni i nešto vide. Međutim, do kraja staje samo Allah. Samo Allah Imao sam jednog profesora, indijes, tadao vam je hadim, vrsta mučenjaka. Učenjak svjetskog glas. Njegova žena je rodila i bila bolesna i onda su ovaj lječari savjetovali ga nipo što ne rađe, a više je da je opasno itede Međutim, njegova žena je opet za i na ultrazvuk kažu još dvojke. Kaži dvojke, i prijećeli mu da ona treba to zopteracije, operacije ovog, da ono. Međutim, on ili stavljaju tako se hadita. Osunio se na Allaha s.w.t.a. i nije ništa to obraćao, pažnju na savjete a, doktore. Ali je zbog toga stalno bio na tom ultrazvuku. I onda su oni stalno te dvije gledali, zamirivali, a tako... I sve dvije dvojke, dvije dvojke, dvije dvojke. Dvije dvojke žena u bolsko rodi četvero. Žena u rodi četvrlo, jedno. <laughs> zna, zna A znači, zbog te kompukacije, kao stala bila na tom <laughs> no to su gledali, praskali i vidili dvoje, međutim, žena rodila četvero. I vidio sam te. Allah podari Je <laughs> <laughs> <laughs> fil arham. Ona cedri nešto nada tako si bovala. I niko ne zna će sutra zaradi. I ona tetri nešto nadi ejji arvin I niko ne zna na kojoj zemlji će umrijeti. Niko ne zna. tako? Ima neki like koji pomislili evo ga. Gotovo je, dolio sam. Vidim, ja sam došao da umrem kada ona ništa od tega. A, ah, neki su, da je gotovo, međutim ništa. Još te ne znam. To samo Allah s.a. zna. Pa se prenosio po ovom ajed, jel tako, od Abdullah i Amara radijalahu anza je rekao Ti su ključeva gajba samo kod Allaha. I ga imam bohavi, a onda ispira ovaj ajed. Pet ljusjeva, zajba nepoznatih stvari su samo kod Allaha sudi nam da samo on spusta što samo on zna šta je u trobama, u maternicama, tako. i samo on zna šta će sutra ljude zarasti i gdje se ko umrije, gdje se ko umrije. Upozorite na vrijeme Vrejene. Kako ja pitam za vrijeme kad je vrijeme? <laughs> Hamdali dai rabinami. Nastavit ćemo iznišala sljedeći put, još nekoliko, znači još mogu još neće početi govoriti baš opreznak. O tome zašto i šta je mu udost Allah najbolje nas? Zašto? je sakriven, sakriven trenutak kad je po sudnji dan, tako? Da li je dozvoljeno nagađati kad bi mogu biti sudnji dan, je li tako? I tako dalje, i tako dalje, odgovor onima koji pokušali odrediti vrijeme kad je i dan, šta su to preznati sudnji dan, i onda bodjela preznaka na velike i male, i onda ćemo polako početi spominjati koji su mali preznati, koji se već vesili, jel tako, koji su veliki, i tako Pa, ovo je vlasmano da nam ovo znanje bude korisno znanje. Da, ovaj govor o sudnjem danu utiče na nas da se za njega pripremimo, jer kad je jedan od ljudi došao u ovom je stran od Arsaba i pitao Kaće suđi da, Allah s.a. s.a. s.a. ne govorio, o tako? Allah s.a. s.a. s.a. s.a. ne govorio, a ovaj upada, uzima, rioš i pisa, da. Allah s.a. s.a. s.a. s.a. nastavio, govorim. pa s.a. s.a. da ga ignorisio za to, što upada o tako? Vidite, s kakim Allah s.a. s.a. s.a. s.a. s.a. tako, kako je ljudi pozivio, o e. Kad je završio, onda je Allah poslanih sallaha r.a. pita, a gdje ona što pitao za sudnjina? ja sam, a tak ti pripremio za sudnjina. Pa je smjernika Allah poslanih sallaha r.a. da te pripremimo za sudnjina. Molim la, spana, dala, da odani, za pa uspjerno, Allah, s da nas učin je od koji će se pripremiti za sudnji. Pa Allah se smjerni.